Kama bado unawazaziwa kota fadhali uswatupe kuyendo yatakatika mwanadamani ni dani simpagaze mimi na itwa ananias ediga babu moya aripeleka simiaki kwa fundi fundi akamuliza babu mbona simiaki kuninzima haina shida yoyote. Babu wakasema sasa kama nzima mbona siku hizi simza watoto wangu wazi ingi. Fundi wakamuambia zinaingia babu usema tu wanao ndo hawa kupigi. Babu wakaondoka ametobu kamoyo maskini. Babu hajui kama yeye ni kifungashio cha mkate hadhi yaki ni kuishi jalalani. Zamani ya kifungashio cha mkate hua inaisha bada ya mkate kufika mezani kwa mlaji. Pamodzi ya nakulinda mkate usi nywe na nzi na watudu engi ne bado hakirusiwe kuka mezani mezani uta kamkate blue band kisuna chai kifungashio kina tupua kunyanyo ya tagataka hicho ni uchafu huko kina pokiirewa na nzi wazazi walikuza wakakutunza wamekusoma misha umepata maisha ukawa tupua kunyeshimula taga. Ukamsogeza mpenzu wako sasa mnavunja mifupa ingalimeno badum nayo. Wazazi walijinyima iliwewe usome, lewewe unajinyima ili mpenzu wako furai. Haise, kama bado unawazazi usifanya hivyo. Siku wa kiondoka ndi utajua thamani yao. Kuna watu wanatamani ya pate wazazi japo hata kwa muwezi moja awa hudumie. Halafu wazazi wako walivuwema kule kijijini. Wanajivunia kuwana mtoto mnye maisha mazuri mjini kama wewe. Japo huwasaidii. Kuwapigia simtundo ulishesahau. Unawambia ukobize na wakati baby yeyo na mpigia sim kilasa. Tena, asipopokea unatamani kufa. Usifanya hivi buwana, wacheki hata leo. Warushie hatabuku teni. Hawa, ukiwatumia hiyo teni, wata kubariki. Hawa ata kununia kama na vukununia mpenzi wako kimtumia teni. Kawatoe wazazi wako kunye shimulataka upate miaka mingi na heri ya paduniani, maana neno ubarikiwe mtoto etu rinabaraka nzito kuliko thank you han. Toka kunye lirekundi la watu kuminambili wajinga, wanaoshindua kuatunza wazazi wawawili, na wakati wawawili waliwatunza wote kuminambili. Kama bado, unawazazi tafadhali. Watumie hata bukutano, hawata kuuliza na ya kutolea. Sana watakulingishia kwa majirani zao kwa mba mwanau na wajali sana. Baada ya hapo sasa endelea kueka heshima ba. Heshima ya ba haina shukruani maana siku kifa. Hau ndiyo wataka kusindikiza hadi kijijini kwenu siyo kukuzika bali kuangalia kama uli watunza wazazi wako. Tunza wazazi wako kijana masela siyo watu sana. Siku ya kushukuru ilipokaribia, wanafunzi wa chekichea waliambiwa kila moja achore picha ya kitu ambacho kime msaidia katika maisha yake. Kuna ambao walichora nyumba, wengine gari, wengine ndege, chakula, kinyago lakini mtoto moja kachora mkono. Wanafunzi walianza kujiuliza ni mkono wa nani? Mkono wa mungu? Au mkono wa pulisi? Au mkono wa mkulima? Hakuna alia wapajibu, wakato mapumziko mwalimu alimfuata mwanafunzi huyo na kumuliza. Mkono huu ni wanani? Mwanafunzi yule ya kajibu ni mkono wako mwalimu. Uminisaidia hadi nikajua kuandika A-E-I-O-U. Na mshukuru mungu kwa ajiri yako. Mimi ni michora mikono miwili ya baba na mama, ikitupa mishara yao yote mimi na ndugu za ngutuende shule. Na wawo kubaki wa kila maharage, na muomba mungu aendele kwa bariki hadi wa shangae. Jewewe umimchora nani? Asante ni kwa kunisikiliza. Mwandaaji ni Denisi Mpagaze miminaitua Ananias Edgar.